مرانا مختار موریدن کو دو مولانا بل باری سے بدورہ تفسیر قرآن لا تتتر نمبر کیسد چپتو پائے محلہ پر اگزائی مسجد کی و نو ست دوزار نو کی شہر ددید ملائدو پتیہ ساتی اشاہ دیتوید سنت کیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازا نیز ایمین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروف رائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو معاوی کی نوسمړلې هغاهیلیت داو چې زنانه بادغه سي ګرځې دي نن هم د کحال لې زنانو حکم دی چې کرنا کور کیو سي غي دیباني پیره کاغلي دا نه د چګنی بالکل وطل نه راو دي د امام آلوسی رحم الله قاللې هغه وي دا تو اقسام دي کله او زنانه د پاره د کور وطل دا حرام دي کله دې د پاره وطل جایز دي هغه حرام کم لکه دا قبرونو زیارت لزین د قبر زیارت د جزیدا زی با او تل حرام ني حرام څه به ډېلي ور خلاص قبرستان ته دوی څه چلل زه یې مړ اختار دې اختار پرزور روان ني نسوک به بابا لزیو یو طرف ته بل طرف ته بغاړو کی وې دا او تل زنانه او د کور حرام ني دارنګ کی یو جائز کار لزین لکه د مور او د پلار ملاقات لزین او د تل جائز دي د خپلوانو ملاقات نزی تر کر ازی ماما کر ازی رشتہ داری پالی گاونډیانو کر ازی غم خادیلن دا وطل جایز دی خدا کله حرامی کیچ کله د شریعت د اصولو دن نه ني پرده بیا دا وطل حرام نه موذلراتو کین چې کله وای فتنی یری نو بیا هم حرام بی موذلراتو کی جماعت کبا نارازین د نبی علی سلام دور کرا غلیوی صحابه د فتنی د وجه نه نه کړی ني نو جماعت کی فتنه دا بازار ټول پامن جماعت کې فتنه ده او زیارت کېړو امن دې ټولو چې صد جهان په لیتیرا په زیارتونو په قبرونو کې کېږي نن صدا نیما مالو سیوې رحم الله د کورنو ټولو زیارتونو د پاره قبرونو د پاره ها اوس خو پریده اوس خو بل سیوې یره چې کور کې ناڅای په ورسيږي دله ها بخوري په کار خرابی گرزی دی سیحت خرابېږي ګرځي له بهر وې نو دا په ګلابلا وکړه نفی بووت کنا اوس یې ګای کورونو کې سیحت خرابېږي او که کور کدن ده کار خبرې و یره د ما خو خپی خو کېږي. لاسونه می سونه مې خو کېږي دا سټی نه شم غورلی کله یاره او لرې یا د دینو لګیر اخې دي ما له ګس به کار دی نو هغلی عملله ماتې ګځې دوله بیاښې دوي کار نفی بو ت کوونه کورو کدن نوسې کوي والله تبر رج نه تبررو جل زینت تلله د کوي وله تبر زینت مخکاره کوئ تبررو جل جاهلی پښان د زینت ښار کولو د جاهلیت لومبني واقعنه صلاتا قائم او موزه وای کور کې تنګیګم نه به تنګیګم مستوا واقعنه زکات ور کوي زکات او وي پریشانایم پریشانه بنئ چې د جهان کلی جمع کړی هرڅي وی ګوردا زنانو ذهن کې غلطه خبره نه السلام وي بسې زمو خاوون زکات ور کوي کنه سو کوئی زمو پلار ور کوي نو نه ها کلور ځان لوا خوږی سره ځان له دمر کالې وو چې باغي زکات فرس کیدونه دا په لار په زکات نخلاصيږي ها کدا او وي وته چې راز ما باندې دوره زکات راځي بیا په لار ورکی رور ورکی خاوون ورکی نو بیا ادا کیږي خدای وای چې بس زما خاوون د خپل مالی حساب کړه دې په غدې په مانشته دا غلطه ده ها تا خپل حسابو کې دوره زکات را به میرازي داس تا په زوی ورکنوم ادا دي داس په زاستا لار ورکنوم ادا دي داس په زاستا خاوون ورکنوم ادا دي تی نه کاته ځکهې ځانله ذیک کوه او د زهه ذکر کو چې خې په د مالو په پیسول ل ګړډې می اللهوي نه ځکات بوره کوي ین الله ووررسه تا داې کوی دله او د پیغمبره په خلاصه ده چې بس موز کو او کات ور نور بس نهنا ووي هره معله کې د الله به منوي ان نه مایریدلله او شتانان ډیر ظالم شو دی د دی یو کار ته بې پریدي نوونه بې پشا کې نهزهکان اللهوي هر کار کېتابداری د دا الله. نمایدو الله یکنن غواړی الله لیو زیبان کو مسه چې لريې ستاسوونه پلیتی هل البته کورننی د پیغمباره یو ته حیر کوم ته هیره او پاکې تاسو لره په پا کولو الله دا غواړی تاسو پاکشي ځکه د توی کور کېدن نهکیئ ځکه د دوی د پیغممر خلاف نرمه خبره نه کوي پیغمبر مخالفو ته نرم خبره او نه کوي او ځکه د چې کور کدن نه د الله رببولې زت تادارريته وئ. او کور کې د ننمد الله د تابعداري حکم زده کیه حسینه په کور کې ناشه ای ا موبایل د سره یو پروډوسړو سره غپنہ لګی زده کا الله وایته کور کې د نن نو سیګه خود دی مطلب پاکیت دی چې پاکای ته وس کورنا مایوت نافی بیوتکنا سپغم حکم ټول امتا او د نبی صلی الله علیه و سلم بیبیانو ته وس کورنا یاد وای مایوت لا فی کې من آیات الله دا آیاتونه د الله نه ول حکمت د سنتو د نبی صلی الله تعالی و سلم نه مطلب دا د چي دخذو د پاره هم قران او سنتي زکل پکار دي زکه دا د ژوند د تیرولو زریه او طریقه دا لار ده که دا قران او سنت نو د غیر لارې به خود اختیار ای بیانو ان الله کان لطیفن خبیر الله دې باریک دینه خبردار نو زنا نو حکم دا دی چې قران او سنتي زکاين نو کال ته پمنډه اسکول د پمنډه قران تام لا ما تا دا يرغا د هيادېګنوي دا ډېر ګران دي قسم به خدای کده انگلیش نه کراني قسم به خدای دې رازینا ده فزکس نه ده کیمستري نه دا کراني اده مخلوق جوړ کړي سيزن دي هغه ته سم هغه مخلوق د انسان په ذهن نه پويږي انسان په ذهن کې پوي دنو الله پوي دو زه ګا الله ربولي او هغه ځکه ځکه نو څه फायदा ده په کې سبو کې اخران قران او سنت دې ځګه چه څه फायदा ان الله کان لطیفن اللہ دی لطیفن باریک دین خبیر او خبردار دا نه ځکه یی داس یو باندې جن نن تاسو ګورئ چې کلام د سکول او د کالج رزلټونو راضي په خبر کې ګورئ نو بس ځای په ځای لیکلی وې لړکیاں لړو سے بازی لې غې وې جن اكو غټه لوي د زکه ای په ورټ کې دا فلان کای اول نمبر راغلی دا فلان اول نمبر راغلی دا مو هغه لري د دې کې تکلې حکومني نورانه قرآن او سنت له نه ان المسلمین او المسلمات آیت کې تقریبا د مؤمنان او مسلمانانو یو له صفات ذکر کړي ان المسلمین او المسلمات کې مسلمانان سړي او مسلمانان خزين والمؤمنین او المؤمنات مؤمنان سړي او مؤمنان خزين کې څه دی نو د مؤمن عام دی او مسلم خاص دی مسلم د اسلام تعلق د ظاهر د بدن سره دی او د ایمان تعلق د دواړو سره دی چا اكيدې هم درست وي او عمل هم درسته وي نو مؤمن وته وي صرف يې اكيدې درسته ده او عمل نه خو ده درسته نو دته مؤمن خو وایي خو مسلمان چا غطاب ادار د الله د نا وته نه ویلې کیږي مسلمان چا ته وایي چا هم روغي او عمل چا په عمل باندې برابر دي د الله رب العزت غور یو مسلمان دی په معنا شری اسرا ما حقیقت ایمان او د عمل غړو اتفاق ضروری دی چې اکیده به هم سم عمل به هم سم او په اعتبار د معنا لغوی سره مسلمان اسلام ظاهری غړې خدلو ته او ایمان عام دی د غړو ته چې هغه کیدی تم شامل له عمل تم شامل له نی یو لفظ خاص او بل عام والقانتين او القانطات تا تابدار سلیو ته بيداری خزين والصادقين والصابقاته رشتيني سړی او رشتيني زنان والصابرين هرختین <سید> صبر کا ان کی سڑیو سبر <سید> کا ان کی زنانا والخاش جائین والخاش ااتین آجزی کا ان کی سڑیو آجزی کا ان کی زنانا والمتصدقین والمتصدقات خیرات کا ان کی سڑیو خیرات کا ان کی زنانا والصائمین والصائمات روجدار سڑیو روجدار زنانا والحافظینا فروجہم حفاظت کا ان کی سڑی دخبر شرمگاہونا والحافظات حفاظت کا ان کی زنانا و الذاکرین اللہ کثیرا یاد ان کی سڑی اللہ لرا ډیر و الذاکرات یاد ان کی خزي اللہ لرا عبد اللہ لهم مغفرتا تیار کړل د الله دې لپاره به کنه او اجرنا عظیمنا او اجر ډیر لوی الله دې ټول لمه ډیر لوی اجر تیار کړی و ما کان للمؤمنین ولا مؤمنات ماږي کی آیت کین صفات د مؤمنانو حاصل لټولو دا چې د هر وخت دی دا الله تابیدارې او تخويف ورګي ببرې خدلود تابیدارې واما کان الی مؤمنین نه دی جایز دغه یو مسلمان سړی د مؤمن سړی ولا مؤمناتې نه نه دی یو مؤمن خزي اذا قذ الله ورسوله امرن کله چې فیصلو کې الله پیغمبر د الله دی او کار دلسن دی مناسب او صول نه جایز ایا کون لهم الخيارات من امرهم چې شې دایله را اختیار ددی په کار کین مطلب څه مومن مؤمن سړی او مؤمن دا اختیار نشته چې ګل الله او د الله پیغمبري او فیصله وکړه او دا وینا نه دا پلا و کہ اللہ و و خو بزما خپل اخی وخی واده بسنګ کې الله او پیغمبري یو طریقه خو هکړی دا او دا وینا نه پریدا دا د خدایو د خوشالۍ راځي خو کله کله راځي زجددی زی بوا دکې د زړه ارمان اونری دوم دا به کمر راځي وي الله نه مؤمن سره به داسې نه وي مؤمنه خذبه داسې نه وي دا د بختپل کار کې اختیار نه دی بلکې د بختل کارونه صبري الله دا او امياس الله ورسولہ چاچنا فرمانی وکړه د الله او د پیغمبر فقط ذل ذل عالم مبینا چاچنا فرمانی وکړه د الله او د پیغمبر د الله نو دې گمراه شپه گمراه يخ غارا الله دې خطا شنه او چې وسله خطا شي مې د کوم مکان د کې پریوست بیا کم کارونه چې په خلاف د الله کیږي کی. واده ده که غم او قبل ما ملدا او چې د پیغمبر د سنتونه خطا شو نه بس بیا بسره ګرځا نه دنیا کوم پریشان اخر کوم پریشان استقول للذي انام الله عليه د بل خطاب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علی صلواته والسلام قادم حضرت زید رضی الله عنه امام مرتوی رحمه الله دا هغه وګدا واه کیه ذکر کړی ده چې د دې د مور سره په سفر روانو وړو کې ماشوم وو په لار کې به ډاکوان پیشو دي په زور واغستو د مورني په زور واغستو بویته او ښار سېکو د حضرت خدیجه رضی الله عنها د طرفا حکیم ابن هزام هغه تلو کاروبار په سلسله هغه د غلام د خدیجه رضی الله عنها د په اړه واغستو هغه ډیره پارسا نیک زنانه دا غولام هغه سره او درځي جنبيه صلاتو والسلام حضرت خديجه دا دنيکا پیغام او لیکوم دنيکا پیغام جوړ غاغی نکا وکړه د نبی السلام سره زید رضی الله انہی نبی السلام لورکو الی اسلا غلام دا حالت د بسب په لار ګرځیداو ډیر زیات به جړل اشعار به او هغه اشعار امام قرطبي رحم الله ذکر کړی ني وایما ته بدنشته چې په اوچو رخصوي کبه غر کغرب غوللې مړی او کجون دی او در پسې ګرځم او لټوم به دي بهر حال چا ول پتو راغې مکی دا مدینه دا دا مکی مکرامه تر راغې دا نبي عليه الصلاة و السلام مدینه ته مدینه تر راغې او نبي عليه و السلام سره حضرت زیدي اوموندو نزيد رضی الله عنه ته نبي عليه السلام اختیار ورکړ او کپلار او داس تاسو زیدي داس موږ غ سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام می او بالکل سٹاں وای زبدل اختیار ورکم کوم دغه خاله کده پاتیکی گی هم او کسی هم قتل غواڑی زی روم نہ او ک پاتیکې دل غواڑی نو تاسو به پزور نه بوزای ائډیر خوشاله شو ویدہ غو تا ډیر خبرو کړو <تصفح> نبی علیہ السلام دا خبرو کړو ویدہ پیژن او دا یو می پلاړ دی بل می دی دا پیژن می وې دې دې او مام پیژني تعالی ما اختیار درکړې دې دې سره دې کومه سره پاتې کیږي تاسو په حاله غوید الله پیغمبر سره مقابله کې زه هیڅوک نغور کوم نبیلی صلی الله و سلام هغه مور په خپل اړم خوشاله شي جیرې سړي خو سره ډېر احسانات کړې دي دی. ډېر ښه ساتلې هغه هم خوشاله لړل زید هم خوشاله پاتې شې نبیلی ته د ننن بصنا آزاد کړې او ته ما پوزيوالې بنديوني وایتما په زیوال باندې ورې ولې ته زموږ شووین بیا به حضرت زید ته صحابوی زید بن محمد دل نبي عليه السلام نکاح وکړه ته زینب بنت جاح سره د کور جوړ نشه د راغې نبي عليه السلام ته د الله پیغمبران زه خدای له طلاق ورکوم نبي عليه السلام ماته یولې سبا دی پاکشتي د دوی د الله پیغمبران اورا دی پاکینشتي خو بیا یو خبر ده کت تعظم علیها تعظم علیها لشرفها دا دلوی خاندان دا انه په ما بعضی ځان لوی ګنی هاو دین دا وته ځینی بلسانها وجبره ته خبری کئ خبری را ته کئ زکه ځان خاندان او چته دنه په ما ځان لوی حسابین نمما ځان کچخګاری له هازه زده پریدم دسر جوند مشم تیرولې نورو زکه چې خزر بسڑی حکومت کئ نو بیا یې سړې نه برداش کئ اوبار حال نبی ل سلام اطوي چې دا اوسا تزان ځان سرهطلاک مور کوه که ډیې فی پې پکې دا یو خبره به پېستا بدې شي نوور به پهې ډې فادي اوبار حال هغه طلاک تلاق ورکو طلاق کې وړلو دا نبی ل سلام تو اسلام ته په نیقااشوهڅنګه په نیقا شووه نیقا چا کړلو وه دا ټله تکره الله کو وسته کولو للهځې کله چې تا ووی هغه سړیتهعملله چې الله اعام کړو په غانې چه اسلامی و کړو کڑو و انام تالیه او تا انام کڑو پاگو چه دا اغا تربیت دی کڑو اغا دی آزاد کړو اغا غلد نکا کڑو اغا تا دی سووی ام سکالے کزاو جک او سا تخبل زان سر اخبل ابی بی و تق اللہ او یرگ اللہ نا ادا کوا و تخفی فی کا تا پٹول خپل جڑکی ماہ غا خبرا اللہ مبدی چا اللہ احکار که ان کے داغی طاخ شناص او پیری دی دخل کنا والله حق والله ډیر لایک دین تخشاو چې دوی یریږي دا غنا وی دا سره کی پټوله خبره چې الله دا ویسه راکوم کېږي وی سره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه شي پټاو دې دې کې بیا یو کلی سلی کې لیدا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کې دا پټولہ چیرې شکر دې د دې نه زړم ور دې ځکه نبی علیہ السلام په دې زی زینب باندې غي وروغتا ایدا چې دی ولله تعالی کور کې نه خپله وخت خپلې چې طلاق مور تا و تاسو یو سړی په یو زنانه عاشق شي او په مسګې د نکاد پر یو وروګا وډی چې د بل په نکاح کین هغه په خپل د سخراش دېره زدي خزله طلاق ور کوم تاسو دا سړی بہت اسوي دی هغه بوتې یو نقصان پدې کې ذکر کې دی په یو نه نور جوړ کې لس دې کې یاردا خو احتیاضا مڼطا سره جون نشی تیری ولی او دی کابل نه یادستا کابل نه دا تعالی خزیډیری فريده سره بل ځای بدل غو کوم خو نبی علیہ السلام ته نا امس کال کزوجه ضمان سره ساته د بیبی او تا د دې دا لاندو یاره د دې حق ادا کوا او تخفي فی نفسك ما الله مبيه او الله رب لذکرک اون کی دا خبري چې تاسو لکي پټولا زړه کې نبی علیہ السلام سره پټولا کما خبر او دا نبی له سلام سره کې چې هغه په خپل خدای مخ کې ذکر کوي وتخش الناس او تیریدی دخلکنا والله وا کولا ډیر لایک ده ان تخشاو چې ته یریږي دا غنا تیریدی دخلکنا هغه یره دا سوال یره دا چې نبی له سلامي بمآسین وره تیر عزت دې ورزيکتی کچا دا زید رضی الله انو دی له طلاق ورکوم نو د دې سره به خپشې او دا به ډیر په افغان کې پریي او چې دی ته حافغان ووررسې د نو دې خافغان د ایزاالی یو صورت دی چې زه سره نیک او کما او سره نیک سر نو نورې تازات ډیر زیاتې دا کافر با مشرکان او منافکان یو بل تیرا بکی کې چ وکړه که نه د ځی د فضې سره نیکا او دویم ده چې نبی اسلام نه دمه شوه اخسته چې دې له طلاق ورکم وکه نبی ل سلام او طلاق موره. تولی و تخشن دا یو تاولي وتخ جناسا یریدی د خلقنا تا داوی که کما د توي چاو تلاق ور کنه دا خبر خو بسداخ کار کیږي کی کنه نو ټوله دنیا برا ته ګوت نيسي چې وګور کنه نه ګای وسرو کړه وختي تلاق ولا ورکه به پېمنو په دې صورت کې لوی الزام وبیا په نبی عليه السلام الله دې د دې کې پټوله الله د خلکو دې اعتراض نه یریدی د اس مکاوي کای دې دې به سورې اعتراض کی به اعتراض کی مونږ به جواب را لې به اعتراض کی مونږ به جواب را لې واللہ حق والله ډیر لایق دی انت ښاوه چې دوی یې غدا غنا فلمه کا زاد زيد منھا وترن هرګلې برک حضرت زید داغین خپل حاجت علماء ذکر کوي په قران کې صرف دا زید رضی الله انهم ذکر دی ته دې علت څه دی وای وځ دادا چې زید تبویله کېدل زید بن محمد چې کله نسبت ختم شو نو دې خاو نو نبی صلی الله و د نونګ کټ د وجه نه خطا الله داغي دا هل راويسته جو قران کې دا ونوم ذکر کوي به مجید مجيد کې د حضرت زيد نه بل دیو صحابي تذکرې نشته د نومي نشته ذکر د ډیرو دی او بنوم باندې ذکر په قران کې صرف د حضرت زيد دی هر کله چې بورقہ زید رضی الله عنه د دین خپل حاجته حاجت څو چې نکاح وکړه یو زایوال یو او بیا دا غي نه پسه طلاق ورکړو نو زووجنا من دا تعالی پنیک یاد ورکړه دین یې کاږي صحیح حکمت وو وی لیکای لا یکون علالمؤمنین حرجون دې د پاره چني په مؤمنانو باندې څنګه فی ازواج ادعیائهم طب بیانو دخلو بل لشوز امنو د دای کی اذا قزو منهن وترى کلتی دی پرا کی دا غین خپل حاجت الله وی پتا میرا سم ماته او خدای پیغمبر ګاریو د هریو نیک انسان دا مقدمه کاری چې له بدر رسم بنیاد د ماتولو د خپل کور یې کړی نه دا نه وایې چې د مون تعالی په نکادره دا دیو جنہ چې تحبها سوا سرامینا وتا خو خلونه مونږ په نکادره نه نه الله هی پدی باندې مونږ ستا په لاس رسم ماتو او زمونږ استادان وایي شرک جبرینی نومبده تذور بدرت څوک نه وایي کبي رات دی پری خود لومبده تذور بدرت څوک نه وایي خو که رسم به حا سياسي دا دنیا باندې چې دنه په چا پرانه باندې تا قوتین سی او په ټنګو باندې وي چې دا د سوکړه راسم کړي پرې خو دا کړه لکه پرې وو دونو کې چنن سبا سکی کوئی دنو شي دا غینه په اصلک لډوړی کول او هغه لکپلی هغه سلا بیا ولا غړی نن سبا خو سره نور نور بلاسي زني دا څه شي دا راسم قرآن نه دی ویلي حدیث نه دی بس دا دی وای دا مینا دا نه توله تشډوډایو کده کس را وړاسې را یا هغه داسې را خو هغه سينه چې سو پوري ولا دعوت وکړي هغه هم په دې خوانه راځي کدرې کاله په مسجد تیر شي کنه خو دې دعوت نیوړ کړي نه راځي نو دا یو راسمه ده کدارا سمبه پری هو ده نو کې دې شي چې رښتمنه سره د سره پری دي نو رسم ما ټول ګران کار دي داسې په دې غمو نو کې د انور رسمونه وې رسو دین وطن او محبت کوم نه خلاصې کو د درې راځناستا دوه کوي الله قسم نه ټول وتابې دي نه وي تنګ دي وګه مونږ بیرات کوونوي دوه نه منين مان. نو دا یو راسم دی یو راسم دی جوړ شو دی بس یو قوالبني نو راسم پرې خولل کی ډېر لوی تکلیف رزي چړي تا پیغمبر علي صلوات وسلام سره زګه غمو الله رب, رب العزت او استعلا سم دا راسم ماته و وکانا امر الله مفولا بیکار دا الله رب العزت کړې شوی دا الله کار خامهخه پوره کيدو علي ما كان على النبي من حرج دا اتم خطاب جناب رسول الله تا صلی اللہ علیہ وسلم خدا ذکر کوي په سیږي د غائب سره د لپاره د احترام د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثه نه سلوورم باه تر اخر د سورتا پدې کې سلوور خدابات تی نبی لسلام ته انځو ختابات په مؤمنانو ته سلوور تخیفات ذکر کوي زجر ذکر کوي په انکار د قیامت او بشارت مؤمنانو ته ما کانا لنبی من هر جن نشت ده پا مومنانو بانده سا تنگسیا نشت ده پا پیغمبر بانده هر جن سا تنگسیا فی فرض الله لہو چا اللہ مقرر کردی دی پا دو باندی چا فرض کردی دی پا دو مطلب دایت سا دی مراد د تنگسیانا خبگان دی په تبلیغ دا رسالت کی فيما فرض الله مراد د دینا دعوت دی چ فرض دې په انبيياء عليهم صلوات و سلام او لهو کې دالهو په معنا د عليه سره دي معنا بدای ماکان علی النبی نبی وی په پیغمبر باندې منهارجن تنسیا فيما پرسول د هغه مسلې کې فرض الله له چې الله فرض کړی دې په دغه امر سوال مطلب څه دی په پیغمبر باندې رسم ما طول فرض دي اوز دا دی پیغنبر پلاستی اللہ کم رسمات کنو دے دی پا دی تنگی کی نا خلک با وی با دی ردی وی با نو لگیا دی کنو دے با خپلکار کئی ہوئی دو ام مطلب دا دی چیدو جناح نا مراد گنا دا پنی کاد حضرت زینب رضی اللہ عنہ حو فرض نه مراد تک دی روان دا صدا نو بیا با دا آیت مانا دا دی ما کان آلن نبی من حراجن نشتره ندی وی په پیغام منشتره په پیغام مر باندې ګونا فيما په هغه څه کې فرض الله له چې الله مقرر کړی و دلرا د یو لغت ذویلو او د د دیخذ سره نکاح د نبی السلام تقدیر کې الله لیکلو نو پدې کې بدس ګنا نشته دین سنت اللهي په شان د طریقې دا الله رب ال عزت نه باغه کسانو کې خلو من قبلو چې تې شودي مخکې د دی نه پهکان امر الله قدررم مقدوه او د کار د الله مقرر به مکرر مقرر شويقدررن اندازه یا تقدیر مقرن مکرر شوي د الله هر یو کار چې د هغه مقرري او چې کمم الله مقر کړي یاخوا مخه کېږي ال لهونه رسالات ل غونه ررسالات الله دا صف دی دلهنه خلو من قبلو دپاره او یا بدل ل داغ نه. الله زیناوه کسان یبل لغونه رسالات الله چې ررسی پی غد دله ی شوونه یریږې د الله نه والله یخچونه حدن او نه یریې د یوتننا ال الله سووا الله نه په کف الله حیبه کافی د الله حس ساب ما كانه محمدونه با ح م ررج کوم دوبیصللا تو اسلام چې کله د نقاکړنو په د اعتراضاتو دغ اعتراضاتو جواباد پهې ک کوي. لومبه اعتراض په نبی علی السلام د دی داو چې وګوره د زید خز سره نیگا وکړه تخبل ان ګور سره نیگا وکړه الله د ذینشتن ان ګوره د کمی غاړه را لا ما کان محمد صلی الله علیه وسلم ابابلار حدن دیو تن مرجالکم د سړو تاسو نا ولا رسول الله لیکن د پیغمبر د الله د بل اعتراض یې رضا دې د نه کا جایز وا نو دیتوم را لې غوبل جوړول د چله ټولې معاشرينه دې له زیادې خلاف کوئی دي ته حاجت وي اوسمضاغه وایې یاره ټیک ده تنا دا کار جایزو په ما شر کې راغلو نو خلاف ولي کو غبل جوړ کوې خلافې جوړ کو الله دې دا کار په خپل اختیار نه وکړي بل دې ته حاجت وو لکه رسول الله لیک اندې پیغامبر ده الله دې او د الله پیغامبر ده الله پیغام به مخلوق ته خامخاره سي د کم تعلق د خلیره وینا سره یې نو په خپل به وینا کوي او د کم تعلق د عمل سره یې نو په وخاتم خاتممن نهنا د اخې د پیغمبرانو دا د یو بل اعتراض جواب کېد شي د چازههن کې دا راغلی چې ګوره سضروری خو نه ده چې هر یو رسم دی بس دغه یو پیغمبر مائ بل بر راغلی د د نوروو بل بره را بل رسم مات ک بل بر را شي بل بهماتې الله و چې وخواتهمن نهبي نه د د اخری د پیغمبرانو بل پیغمبر شتهنو ټول رسمونونه دا به با په باندېماتتونوم پهکان الله بکل لشي عالمان. او دې الله بارې وسې ځباني پویا سلورم اعتراض هغه داو چې دې ګراس څه دی دې کې حکمت څه دی الله وي رخصي بیا د پیغمبر په یو کار کې تا ته حکمت نه معلوم نو به معلوم دې الله بارې وسې پویا الله ته پته دې چې دې ګراس وکړ بس تک په حکمت مو هیږي هم او کنه پويږي نو نوستا نستا د اجت نشته الله به بویا دین يا ايها الذين الله ذكرا كثيرا دا هم خطاب د امت د نبی صلی الله تعالی وسلم ته علاکه سلورم باب دی زینې شروع کیږي ها سلورم باب دی زینې شروع کیږي یا ایو الذین آمنوا ذکر الله ذکرن كثيرا دی زین تر اخر د سوره سلورم باب دی په دې کې سلور خطاب ته نبی صلی الله تعالی وسلم ته د مومنانو ته سلور تفیفات او زجر د پین انکار د قیامت ته بشارت د مومنانو ته یا ایو الذین من ایمانو ال اذکر اللہ یادوئے اللہ رب العزت را ذکران گزیرا په یادولو دی روزیاتو وسبحوه وا پاکي بیانوي ددي الله بکرهتم واسيله سهارو ما زیګر د الله رب العزت یاد کوی یادوئے الله ډیر او پاکي بیانوي ددي الله رب العزت بکرهتم واسيله سهارو بیګا هو الذی چې الله د یاد کو نتیجه بیسین هو الذی د الله غزات دی يصلی علیکم چر علی کی رحمت و ملائکتو و ملائکی دا اللہ درودوئی پتاسو لی اخرجکم جو باسی تاسولا را من الظلمات دی تیارونا الان نور رناتا وکان بالمؤمنین رحیما او دی اللہ پا مومنانو باندرہم کونکی تا ذکر دا الله کا وائی فاکی الله اللہ رب العزت بیانوائی زکر جا اللہ رب العزت پتاسو رحمت را لی الله تو دا اللہ رب العزت دا حق دادے چا اللہ یاد کئی تحییتو ہم یوم یلقونو سلامون دا بشارت ذکر تحیۃ ام بیشکشی دای یوما یا یلکاونو چې مخا مخ بشید الله سره سلامون غو بي سلام واعد لهم اجرا کریمه تیار کړل د الله د دې لپاره اجر ډیر لوی یا ایو هنبی پیغمبرا ان ارسلنا کدانهم خطاب د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا ایو هنبی پیغمبرا ان ارسلنا کا بشکۃ لګلیمغا شاهیدا بیان کو انکه د یا شاهیدا گواهه گواب و توحید باندی و او زیر ورکا ان کے و نزیران ایر ورکا ان و دائین الاللہ بی ازن ہی اور آبل ان کے پا طرف دا اللہ حکم دا اللہ و سراجم منیرہ او ڈیورو خانہ سراجم منیرہ وئی و گورد نبی علی الصلاة والسلام دا پار صفت دا نا ذکر کئی چتا اللہ لگلے نور و جس دا نور درزید شپی نئی سپوگمیم نا ذکر کئی زګ د فیسبوک مې د شپې وینو درزه نه وي ډي وایزه کرکړه یو سو وجې دی یو خدای د چ نور اسبوک مې د انسانانو نه لري دی او دی ونز دی دیم دا چې د دیونه یو سره رانا ځان لا حاصلول شي او د نور اسبوک مې رانا حاصلول ځان دا ډیر ګران در سره نشي کولې نڅګ الله نبی السلام تو چې سراج منيره روخانه دیوم لګلې او بشير للمؤمنین زير اوركمؤمنان ولا بأن لهم جديد فاره من الله اذا طرفذا لنا فضلن كبير فضل لديدر لوين ولا تذيل كافرين صدي بيان کول زیر اور کول مؤمنان ال زیر اور کوي کافر بدی سستين د طب چې م بایدیان وهکه په ابت دا د صورت کې خبره تیره شوه چې پوره جرګهغلی وه یوکې مخک ذکر ک یو د ذکر کېزیکر کوي دای و دا چې هم مسائللي په صورت کوې چې کافر او منافق باندې ب بد لږي او به د توی می بیان مو واتو تیل کافرې نه تاه م کوو د کافروول منافقی او د منافقانو دا اضا هم او پرې د تکلیفونه تو کلله الله ځانو پارره په الله د کفاب الله وکیله کافی د الله کار جوړونکې کار ساز الله دی الله رببولې ضت پری د الله رببولې به تالهستا اجر سا صبر اجر او بد نهنظر کوي او دله بد د تلیف سوررکي یا یوهله نامو انه کمل ممنات ددي د مخکې سره دا اللامؤمنانو توویچه د کافرانو منافکانو غنیمت کیږي په حیثیت ورګول کې نبی له سلام دا زګه چې نبی له سلام له تکلیف ورکول دا نه دی جایز بولی هغه بیا نه چې تاسو دنا استفاده او نياسه لکړي او سرسره فینکه شو وین طلاق ولا ورګي نه احسان به سره کوي ظلم او زیاته بنه کوي نو د کم انسان چې تاسو دینی حاصل حاصلوي ایمان د تناسب شوي دی اسلام د تناسب شوي دی نو اغله تکلیف ور کول دا خبره لږ نه وي چې د کم انسان سره صرف دینی نسبت نسبته اغله دي صفایده دي تنوم نه حاصل کړي اغله تکلیف ور کول ناروا او حرام ني نو چې ده چا تاسو ایمانیز د کړي اغلا تکلیف ورکول پتری کی اولا سر حرامی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والاو ازا نکحتم المؤمناتی کلچ نکاو کئی تاسو دم مسلمان دم اومنانو خضو سر سمتو اللکتمو هنہ بیا طلاقی قیدی لرا من قبل ان تمسوہنہ مخکد اللہ سلکولو ندیتا تاسو نئے ایو زیشیدی سر او طلاقم و لورکو فبالکم آلئین من عدتن نشد تاسو لرا پدئی باندې من عدت انسا عدت تا تدونا چشمی را یغی لرا فمتی او هننا نجوڑا جامور قیدئیلا فصرحو هننا او آزادی قیدئی سراحن جمیلا پازادو لو خیستاو یا ایوہا نبیو ان احلالنا لکا زواج اکل دا خطاب د نبی علی السلام تا فوسات د من کو حاتو سران او دیوینزو سر دید پارا چی دن رسولو کی آسانی راشی نبی علیہ السلام لگن نکا ہنے جایزو تاگی کی حکمت داو کہ گلہ دیو سڑی دیو خاندان سرا تعلق جوڑ سی پسند اس طریقہ او تے رشتہ تعلق کی جوڑ شو ن بیا گئی دتا پدرانہ سر گوری ن بیا گئی خبر مانی او پیغمبر علیہ السلام کار خودین رسول او دےو جنا دی زیادو نکاحو اجازت او تا چ مسئلہ یا ایہو نبی پیغمبر انا اہل لنا لک مغا حلال کی دې استاده بارا ازواج کلاتی سہ حبیبیا نے آتے دوجورون چتو ورګه ایلر مہرون ادا دی دی کی او سلور قسمت زنانو ذکر کین کی دا سلور قسمه کی دې که تو سمرم نکاونه کولیش نتا ل جائز دی یو باوی کی دا دی چې ما ری دویم کی دیم ہماملت یمینوک اغا وین دی چې مالک استا چې کمې دی دي نوغته حالله دي مما د هغې نهاف الله والییک چله غنیمت ک را دی دي پته په بناې او دریم ده په بنایک لونه دترستا ترته په بناېماتیک او لونه د پپوسته په بناې خا لونه د ماته په بناې حالات کللاتې لونه د ماسیګان ستاه حجر نهماکه چې حجرتې کړړی دا او د هجرت دا شردګ ذکرږي چې بغیر د حجرت نه ایمان کامل نه او پیغمبر علی السلام د پاره چې نکاح کمه بيبي رازي نو هغه کامله مؤمنه پکړه ده ومراته مؤمنه دا دري کسمه جو سلورم ده ومراته مؤمنه او هغه خزه ان وهبت نفسها للنبي ته او بخ خپل ځان پیغمبر ته بغیر د مہر نه ان ارادن نبی او اراده کلی پیغمبر این یستن که هاد نکا کولو دے سرا خالصت اللہ کا دا حکم یواز استاد فارده من دونی المؤمنین بغیر دا مومنانونا مطلب سده چې ګمه خذاب بغیر دا مہر نتا ته با خی دا حکم یواز تالده نور مومنانونا نده دهی که ک کئی نو مہر با پکین که لگیو که دیر خو مہر باین باز علماؤی چه دا اشارت ده ټول مخی چه سو حکمون تیر شو پدی آیت کین د د سلوو کسممونو کې ګنی کا کول لکهوندی ین د السلام سلام غسته دونې په ځ سانو هم یا آزاده کړه او نیک و سره وکړه نو هم اوس یو سړی د اغله د سور ځناونه زیاتې نهدي جایو. سور وینې وغستې سلور وړی آزا کلي کای و سره وکړو اوس نه د ترلوور کولی چې د پپو نه بله. نو بعض او لای چې دی ک د ټولو کسممونو ته چې پهې سلوو قسممونو کي. کمجله پیغمبر علی السلام د پارا ذکر شو دا حکم یواز نبی علی السلام د پارا دی چې د پکې د سلورو او د پینځو پابند نه دی دا د مؤمنانو د پارا نه دی بس د سلور جایز دی که په هر سنف کې وکړي نو بس د سلور نه زیادت بل نه جایز ته کذ الین نامغ پویا یو ما په هر حکم فرضنا الیم چې موږ فرض کولې په دې مؤمنانو فی ازواجهم دาระ د بیا نو دایکي وما ملكت ايمانهم هاغه ویندي چې مالکان دی دی وی خلاصونه ما ده دی الله وي ما تفطد دي چې ده دی په کما کې هرده نزک می دی لسلور جايس کړي دي نور نه او ویندي چې سور یو سړی کې وسته طاقتونو ساتلې شي دي ځای باندې کفاري وي تیراس کړي هغه وي دا پیغمبر مستوي شهادت پرستم هذا الله علماء ذکر کړي چې صاحب وايي محمد په نبی عليه السلام کې د تو توتنو طاقت محسوسه و نو کنه دنیا صالح سړی دنه مراد شي او یو سړی صالح سلور خزي کولې شي نو 40 لږ په 4 کې ضرب ورکې نو 4004416 160 بیا نه کم اس کم بیا پکاره وي او لما ذکر گئی چې مراد د صالح تو نه غ صالح سړی د جنت تی. آغی دی صالح جنت یانه هغه د پاره بیا په زرګونو زنه نه پکار دی پیغمبر علیہ السلام له الله دوره طاقت ورغلو دیندا چې نبی علیہ السلام دمبې نکاح کړي وا د دې په د زلی خدې سره کړي وا که چې ته نبی علیہ الصلات والسلام هم بغسه اله څنګه کې داخله کوهي نو دمبې نکاح به نبی علیہ الصلات والسلام چې ته تلکلو د نکاح چې نبی علیہ السلام کو نو د پنځش کالو په عمر کې کاو او کړي هم زړه خزا دا په خزا ده دینه معلومی جنبی علیہ الصلات والسلام په هر یو نگاه کې سنا حکمت مخه تطورو کچا ته صرف د شاوات خبره وي نو بیا به ته پیغله به ګټ او خو خو سبخته او هغه نه انکارم نکوم خو د نبی علیہ الصلات والسلام د نبوت نو وړاندیم ډیر مزيدار او روح سوچو چیرې عزت دار زنانه پکاره دا هغه خدیجه کبری رضی الله عنها وک ان الله غفور الرحیم دل لا بخونګه محرابان توري من بچاو منهن رښتګه ولې شې د نن برنا چاله رجستاخو من منهن به زناناونا بیا یو سړی سلور خزی وی یادوي یادرین نو په مسلمان باندې ددې په مسجد پښپې تیرولو کې برابرواله فرض دی که یو یوښتہ کيو که دو دو کيو که افت افتہ تیری درنګ په جوړو جامه کین دی کې بدې فرق نه کین نبی علیہ الصلات والسلام ما دا تقسیم ضروری نه د دې وجه سوا هغه وجه رستم ذکر کیږي ترجمان تشاو رستم غوا د خپل نمبرنا منهاج لرات تشاو چې استغفر منهن بذبی بیاننا دا حکم به پر دوجوب نه وې بلکې صرف د ایباحت په پارو چې تعالی جایز دي وتؤوی الیک او یو زایکا وا جان سره من د شاو چال رجستخ خو خی و او ها وا چال را ابتغیتا چې تې دوباره یو زیکول غواړي ممن د هغی خزونه حاصل دا چې دا جدا کړی وي نو فلا جنہ عليك نشته له گناہ پتا یو زنانہ ته دخل نمبر نړو ده دا بیته نمبر دراوستل غواړي نو پتا باندې هیڅ گناہ نشته دی یان تعالی په دې کې مکمل اختیار دی وی زالک آدنا دا مکمل اختیار الله ولی ورکو تاغی وجد چې چی الله یو یولی مقصد در آلی دی او اے بی بیانو دا پیغمبر تاصل دا یو خوش قسمتی لگ دا چې دا پیغمبر نسبت هم شو پیغمبر سره نسبت جوړ شو دا خوش قسمتی دا سلدی را دا کننی زالک آدنا دویم زالک آدنا دا خبر اڈی رنی ان انتا کر آیون ہننا چې یخې به سری کې د والله یزن کمژنی به نهئ یررځناورذا کېږي به دما په غسا ته نه چطور کېدله کللو نه دا ټولی مطلب دا د پتا تقسیم ضروری نه دی نوقطتو سره لګ احسانهموکېد به پهځان باندې ډیر لې احسان ګنیستا او دای به خوشحاله او چې خ د خوشحالی نکور روغی او چې کور روغی نوژون ختیېږي او چې د کور زندگیې د سړی راوه. نو بهر جون ډیر وانتریږي او پیغمبر علی السلام له کو روح زګه په کارو چې داغه په سیمه ډیر لوی اسی مواری وا ډیر لوی کارو داغه په سیمه او چې کور د سړیو راننه د نه بهر سن کیږي والله يعلم ما في قلوبكم الله دې پوهه په سچ تاسو زړونو کې دي فكان الله علیمن حليما دې الله پوهه او صبر ناکه خو باوجود د دې نه چې نبی له سلام له الله اختیار ورکو نبی له سلام به تقسیم کوو نمبري مقرر کړو تر دې چې په مرز الموت کې نبی له صلوات بی و سلام هغه بیانونه اجازه تو هغه ستاس خوخین نه زب د د بیماری رضیش پیدایشی صدیقی کرا تیری کم تول بخښاله اجازه ورکو کنابی له سلام تاسو نه کو نه بغت اختیار ګناګار نو او نبی بیانو مطالبه کړي وا خدا دا غ حسن اخلاق بہترین معاشره د نبی صلی الله علیه وسلم قرآن ذکر گئی چې باوجود د دینه تداوتو حکم او هغه انصاف کړی دي د بی‌انصافی نه کړی او سړیده او امت لپاره انصاف ضروری دی او کې انصافونه کنو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام وایي چې د قیامت پرځو داسې یو انسان چې هغه د خزو بمسکې انصاف نی کړې نو د قیامت پرځ چې ډیره پاسي مدايو طرف د بدن بے فالج وهلای او دنه معلومه یعنی د د د د علای چې د بخښو کې انصاف نه وکړي لا یحل لکن النساء من بعده ندی حلالي ستاده پارا زنانہ پس د دینه ولا ان تبدل بین من ازواج او ندی جایز ستاده پارا چې تبدل کی په دایبانې نورې بیبیانی او ولا او نه د جایز دا خبره ان تبدل بهن من ازواج چې تبدلی کی په دای سره نورې بیبیانی ولو اعجبك حسنهن اگر که تعجب کیتی تعالی روح سندای الا ما ملكت يمينك مگر غوین دي جمالکان دي خلاصنسه وكان الله على كل شيء رقيبا هذيه الله بار يوسزبانی ساتن کېوني غبان ندي حلال استاد بار چدې دغې نکاحونه نه پاس نور نکاحونه په باندې شول خو به تر دا ده چې مين بعدونه مراد علاوه د سلورو قسمونو نه دا کم مخکي 50 نمبر آیت کې ذکر شول چې د دې قسمونو نه علاوه تعالی نورې زنانې نه دي جایزه ولاو نه د دا خذرا ان تبدل بهن ته تبذلیک به سره منا زواج النور بیوانی چيان یو پریدی اول پنکاه اخليولي ک که پیغمبر یې ویل طلاق ورکون بیا سره دومتې نکانه کیږي زګار د اممت مین دی دي له لاسه دم نه د جایز چې یو پریده بلوکینګ او بل کده د اجازه ته چې سوره کینو ته وا لو اعجبك حسنهن اگر که تعجب کوي چې دالر حسنه نه غي الا ما ملكت يمينك مگر وا چې مالکانی خلاص نهستا ها وین دې بدلای را بدلای نه چایز الله ولا کل شی رقیبا به الله پاره اوسې زمامي کې رقیب چاہتاوی چہر وقت حالاتو نظر کئی او داغن پتی دل نکی جن دوتاوی رقیب نگاہ بان یا ایوہ اللذین آمنو لات ادخلو بیوتا نبی لسم خطاب د امت دے نبی علیہ السلام تا پدی آیت کې اوامر و نواحی ذکر کئی نبی علیہ السلام دے امتیانو تا آداب دے طعام تقریبا یو عطا آداب ذکر کئی یا ایوہ اللذین آمنو اے لا تدخلوا تن النبي مور دن کېږي کورونو د پیغمبر تا الا ايذن لكم مگر کی اجازه توغلی شي تا سدا ته اندر کور ته چې جن په اجازه سره بوینه اله لا تو امنه پار دخرا پیغمبر علي سلام خوراک لوغت نو زه او غیر ناظرینه دو دمدب چې نه انتظار کوونکی د لوخو نهې کتن کی لوخوتا لو غیر ناظرینه انه نه په پخ... نه داسو کتن کی لوخوتا یا نه اندی انتظار غون کې د پخیدو پیغمبر علی السلام د لډړې کړې ده چې سبا غرمه به زمما ملمای اسنه نو راغتو سره ټک ټک چې سبا زو خور اورا سي دمه به لوخ ته غوړيږي سټم به پخېږي دا دي ځای دا یوازې صحابه و لنو دا دا وسمې هر یو انسان په اړه د آداب ضروری دي یو خو به اجازه ته پردې کوو ته مزه چې ډوړې لږ وخت نو ټیم نه مخ کې مزه وکابه کوي دریم واللاکن زااد کن کله چ غوښتی شئ ف خولو نووردن او کللا هم د اکثر کله کله د نستې ځای ی او د خوراک ځای بلی د چې د نستې پهځ ک کلو نکی نه چې پې د تې ولی دکه کېدشي انسان د مجبوري دهتییارو شول پخلی کې سفرک راغلی او تا چې ل سا انتظوهظروه او بیا وررز او د مطلب دا یا تااقید د د مع قبل چې ولاکن زاادم کله جرا او بل لشه نو فذ خلو بیا وردان کی گئی عین د خوراک تیم کی بیا وردا محکم ځا فاذات او امتم کله جتا سخرا کو کین فنتشرو بیا خارشی دا سره رمضان د خوراک دیو کو بیا ایصار مکه بیا روزا ولا مستانسین له او مین مکه وای ولا مستانسین له حدیث دا مکی گئی مین قوم کی د پاره خبرو کولو والله مست اننییسونه او مینا م کوئ گئی می نه کوون کې د خبرو کولو سره چې بس دګناستې بټکې ډړ کړی او خواې نه بیایان ان نه ظ ل کوم کا ی ځین نهبی یا ستاسودا کار تلیفر کوئ پ غمبرله پهیستا هی من هغه حیا کوي ستاسوونه او ویلل نه شي جره پاسکهه چې کوربه به میمت ته څنګوي چېه او دیو یاره زم اخو ملګری دینو ملګری دینو زغه خدای ته ویل نشي ته ملګری دینو نو دعوت میدل درکو او تعالی خو خدای پاکه کل درکړی دی ته سله څو څو ما ډوړی خوړ نور ملمانه براروانی ځای تنگ دی یا ساهر نه دا غریب ثړې دی بس ما خپل کارو کو زبا زما ها خدمت وسره کولی شنی سار شه به جدا خبره ده خدای هغه څه حالات کې به یې بس دا چې کم کار لې غخته هغه کار کو او پسره زه هه کدی چې به سبا زما ملمای خود مې مستیا سره سره بسار وختی راځي ما سره به کار کوي نو بیا وسره تر یا بیا وسره خدمت کې نه جوړه خبره وایي و اذا سالتمونا وتان دا بل ادب تل چې غواړي د دې بیبانو د پیغمبر نه څه سامان فسلوهن ان غواړي دینا من ورای حجاب نو څه د پردینا زنانه دې دا غوي نه څه غواړي فردونه شاته دی غواړه ګوره دا چې بار کی وي د امه مين دوه باره کیږي دغه پیغمبر د بيبيانو نه څو غاړه نه د پردی نشته د غاړه مو څو ځای له بدو قانونو کې که هغه نه نو سړی دکان کې نه نو دې به پردی ور رواني ټولې دا کس وي مونږ خو پردا کو چانه دکاندار پرده راکړي خپل پخپله و تورن نشي اغه غم ګرمي نو د چل کولا و را کولاږي ژره ګرمي دوري کې دا پکېل خرابانه ولاګي دی یو سات بکینامه نا وایذا سالت موهن متاعن سجدن غوالئ نفصلوهن من وراء حجابين پر دین اخوات غوالا ذالکم اظهر دا خبر ډیر پاکه د اساس ژوندونو لپاره او قلوبین دا لپاره د ژوندونو دای و ماکانلکم ان تزور رسول الله وم ادب نه دی جایز تاسولرا چې تکلیف ورګی پیغمبر د الله علی دا نه دی جایز چې پیغمبر د الله علی تکلیف ورګی ولا او نه دی جایز ان تنکحو ازواجهم نیکاو کوي د بیبیانو د پیغمبر سره من بعد پس د پغمبر نه آبدن چاې هم منافکانو کېسه منافکانو یو خلله خوازولې وه او دا ویللیو چره ک خیرور کې د پیغمبرړ چې د و سره به مونږ نییکا کوو دا لی دا استحضا کوله دی غ ځان ډیې زتمنې زتمن کوي هممونږ به له ضو سره نیک منافیک نه دا د کافر نه زیات خطر ځکه قرآو م دا کافر صفاتونه په مقابله کې یو پدری باندې زیات صفاتونه د منافق ذکر کړي دا ډېر لوی انسانی انساني چې په کې یو یو په خلهي بلایي دې تکلیف ورکړي نو منافقانو دا خبره کړې وه الله د دینه منه وکړه او تاکید ذکر کړه نو علماء ذکر کوي چې د پیغمبر د بیان سره بنيگان نکیدو وجسدا یو خو نس د قران دا جو دا دا دی چې وازواجهو ماهتهم دا د امت مين دی یو دیم منه وکړه اونا د جایز تاسو لا چنيکا او کوي د دې بیانو د پیغمبر سره من بعده پس د نبی عليه السلام نه ابدن چرهم من بعده سم مطلب پس د پیغمبر علی السلام نه د نبی علیه السلام دتلو نه روستو کلهه دا دنیا نه لړ بیا وسره نکا نه د جایز نه دا نستي د دې کې له دې چې انجیلټي چې دا ولي وایي چون کې او چوننج او ولیکن پیغمبر په قبر کې داسې ژوند دی لکه څنګه چې دنیا کې ژوند دی دا وایي کې څټ کې او مناظره کې وایي وېسا سا, سا کې دا وایي پیغمبر څنګه وایي وې انه الانہ کما کانا وې څنګه چې اون دک سے تر تازه ده اور ژونده دی چې څنګه اون دک څخه تر تازه ده دک څخه ژوندې دي لکه دې بيبيانو سره نه کېږي د روغوي بلته وایي دا پیغمبر دې بيبيانو سره نه کېد نو عقاداته جدا د امت میندې کووننت نه منا کړی ده ان تبدو شيان اما ذالکم بشکدا کاراستاسو کان ان الله العظیم د الله په نس باندې ډیرالو یا غنا ان تبدو شيان کتا سوخاره کوئی یو او تو هو یا پټو یا غیلرا ف ان الله کان بكل شي نلیمان یکن ان الله پار یس باندې په اده لا جناح علیهن فی ابائنا مختی ایتکی حجاب کول فرسل چو اذا سالتموهن متان فاسالوهن من وراء حجابن نو دی آیت کې د بازیک اسان استثناء دا استثناء ذکر کایي یعنی بازیک اسان دا سړي چې هغه دي زنانو سره خلوت کولې شي او یو ازيواله و سره کولې شي دا سوق دي ویلا جناح علیهن نيشته د ګنا په دې زنانو اگر چې تسفیره د بيبيانو د پیغمبر دغه حکم لا جناح علیهن نيشته د ګنا په دې زنانو باندې وله نه په باه د پلارانو دد کې وله ابنا هن نه نه باره د زامنو دد کې وله یخوانی هن نه نه پهباره دررونو دد کې وله ابنا یخواې ه نه نه پهباره د زامنو دروننو دد کې وله ابنا یخواوا نه نه به مراد دینا دی نه ودي بعض اولهمو پهې غلامانو هم زی کلینی او به احته د چې مراد د دی نه وځ کدی پارین نه دن نه راځینو جایزدي و تقین الله اوی لګ دا ال لا نه په کې یا را کو نه غیر وه ولائ کې ددله دی او بلسو کمم ینې کوورئ بس دک کې کسانو سره په پا پارې ته ورځ د <تصح> پرار نه دند سره خبرې کولی شي. <تصح> <تصح> اخوانهینا ذکر کړی دی کنه چرونه ولا اخوانهینا داخذي سوې بازار بهزار ته جلېشو ټول مسلمانان نه دی دا ټول زمونږ غرونه دی وای دا ټول مسلمانان دی ټول زمونږ دی خیر دی هغه غرونه ته نه دی مراد به اخ ټولا به ضرور سره نکاح نکي نو دا تا چې دا سره نکاح کړی دا د مسلمان دی نو دا بیا دی نه نه مراد درونه خپل غرونه دی چې نه مراد پلاړه پیډای او هغه ورونه چې هغه در ځای رور رو وې تا د یو زنانه پیسې کلی دي یو زنانه د بلی زنانه پیسې کلی دي د هغه زنانه سالم ځامن د دی ورونه دی خو دې وخت کې علما ذکر کړي چې واځيواله بو اثر نه کړي ولې دا انتہی د فتنی دور دی سکر و را سکه خورو د دین بدکاری شوی د سکه اسباب او علات داسې پیدا دي نه نن سبا علما مانا کړي <تصف> دي نه او په یو مسله باندې اتفاق د علماو د امت راغی نو غو قرآن غو بیا فرض ګرځي چې د ټول امت اجماع پیراله او چا په کې خلاف ونه کړه نو بیا په باندې عمل کول لازم فرض دی لکه قرآن پرسته باندې عمل کول ووځو زنا نو جمعه تر اسلود پیغمبر علیه السلام وو پیغمبر علیه السلام نو یې منا کړي ابو بکر صدیق نو یې منا حضرت عثمان نو یې منا کړي عمر منا کړي صابو په اتفاق راغولي او یا غو دور نه دی اوسلی یدی نه فتنه خوريږي لہذا چې کم سیس نه فتنه خوريږي نو هغه شي بندول شي ته لکه دې د ګوس دي څړو سره مخه مخ کې د فرض نه واجب نه دي چې نه دي اول طرف ته پکې د ډيري لوی فتنه یې راده لہذا بندول یې ته کار دي وتقین الله او یېګه د الله رب لی ذات نه ان الله بشکل الله رب لی ذات کان دی علا کل شین شهیدا ان الله وملائکته یصلون علی النبي یقینا ان الله رب العزت و ملائکته یصلون علی النبي درود و ای پر نبی علیہ السلام یا ایه الذین آمنوا ا ایمان ولو صلی علیه تاسوم درود و ای پر پیغمبر و صلیمو سلام و ای تسلیمان سلام برا داولی وی غره مخک پیغمبر علیہ السلام زندگی ذکر کرا چاغه د کافر سره د جنگ نه راخلی په کور کې ژوندو بیا رسمونه ماتول دا ټول کارونه پیغمبر کړی دی په دې اعتراضات شوی دي خو په دې باندې اعتراضات شوی دي په دې تور وغزارونه شوی دي د دې خلکو بایکاټ کړه لې د دې دین نه نه دروست شوینه ان الله الله پوم اعفرین وای ملائک پوم اعفرین وای و مومنانو تاسو پیم شابه سه تاسو بم درو ان الله به شکل الله رب و ملائکه ته وه ملائکه د الله یصلینا بيدردوي په نبي عليه السلام ابو الالي رحمه الله وي صلات الله سناوه وي صلات د الله سنا د الله رب ال په نبي عليه او د ملائكو صلات هغه دعا غختل د نبي عليه السلام نه پاره او مومنان چې دای صلات وای نو د بيدردوي په نبي عليه دعا ځان لداو درو ځان لدې بیا نو دا الله رب ال عزت ته طرفا صلات دا سنا دا اللہ دا. نو اللہ اللہ ده الله دنو مطلب څه شو ان الله بشک شکل الله رب ال عزت بے تعریف دې پیغمبر په مجلس د ملایکو کې او ملایکه توه ملایکه ده الله یصلونا علی النبی دای درذوی پیغمبر علی السلام نو یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو صلوا علی درذوی پیغمبر علی السلام وسلم و سلامای تسلیمان سلام برا صحابو تبو سګو کیداه راغی د الله پیغمبر سلام خو پیجنو د سلام طریقاره ته تا خو دلید او کیف نصلی আলাইک فتا بدرود څنګه و ولي غی درود نه پی درودی جوړول نه شه د ځان نس کسم په خدای کغه غی جوړول کنا نه دا درودی تاج بد نه هیرو هادا لکی درود دا فلان کې او دا فلان کې درود دا ټول دا دعای ګنګولار شه اغا دا فلان کئی دعا دا ٹولی بدا نهیره هغه داس آرابو سعی درود بیده سی جوڑ کرو خونا اغی تپوسو کچی کیفانو سلی آلیک پتاب درود سنگوو اللہ دا اللہ پیغمبر د سلام طریقہ خو اللہ منتا خودلی دا چی پا موسکی منگا کمو کنا السلام علیکا او النبیو الله اللہ وبرکاتو دا اغا سلام چلیم را تخودلی دے زائیم را تخودلی دے د الله پیغمبر درود وسنګو نوبي عليه السلام ويقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد نو راتراغه پاغټونو درودوبامي چې کوم د ځان نه جوړشي ځان نه د درود نه جوړاي درود, درود باغي چې کوم الله ویلې نبی عليه السلام فودلې دي چې نبی عليه السلام نه نقل وو نا غوايا نبی عليه السلام نه نقل نونموي وایا ان الذين يعذون الله ورسوله یقینا اغا کسان کې تکلیف ورګی دا تخفيف ذکر کوي په ادم احترام د الله او د پیغمبره اغا کسان چې تکلیف ورګی الله الله رب ال عزت له دا هم تصور نه دی معنی دا چې خپه کوي الله او الله په صحابه کې امام قرطبي وایي قال الجمهور جمهور علما وایي معناه د دې معنی سره دا ایذا وَنِسْبَتِ نسبتې وَالْوَلَدِ وَالشَّرِيكِ إِلَيْهِ و شیک کې ی و الله له تلیف فرکول دادي چې الله ته نسبتو کې د خځې د اولا او د شیککهصفی بماله یلیکو او د داې یو صفت نسبت الله توکې چله سره مناساسب نه دکهبا د خلک کوي زنا کوې په الله ت به رااشده دا سې صفات مو یا الله هغه څه دا الله ربول عزت صفات دې چې الله اوسه کیږي دا الله عرش خوځي دا سيدنا او دا سې صفات بنوي چې هغه د مخلوق سره داغي مشابهتي الله یې چې کوم خلک تکلیف ورکړي الله لا پیغمبر لا لا انهم الله فی دنیا و لانت لعنت کلیه بدیبان الله ربول عزت دنیا و اخرت کې او عذلهما عذاباً مهینا تیار غړې دلله د دې لپاره عذاب شرمونکې او رسوا کوون کې والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات اغقصان كنسبت ورګی مؤمنه چې تکلیف ورګی مؤمنانو سړو مؤمنانو خذلا بغیر مكتسبو بغیر داغینا چې د ایسامل کله وي فقد احتملوا بهتانان رضی پورته که بهتان بدنامه و اسم مبین او گناه ګارا د دی ډیره لویه بدنامه پورته کړلې او گناه وکړه یا ایوه نبیو یعنی بغیر د الله دا تکلیف ورکي مؤمنانو سلو مؤمنانو خذله په هغه کار چې کړی ني ها علامه ابن کثیر رحم الله وي چې دین نج... ینسبون اليهم ما هم براءه منو لم يفالوه ولم يعملوه مؤمنانو تل تکلیف وردا دي چې دا س یو کار نسبته وته شي چې دا کار نه دی بریوی هغه کار یې کړی ني هغه تو ادا کار دی کړی دی اللہ ادھر دیر علیہ بدنا مولا گولا اوخ کارا گنائے اکڑا کہا ایوہاں نبیو کلی